دو ماری دارنگ دین پو مانا دا جمع که دو رازی دین پو مانا دا جمع که دو سورت صافات در اجتمع سپارا سورت صافات اگوری دین علتا پو مانا دا اجتمع یو زائی که دل سورت یاسین بسی سورت صافات را بلې zato دا غدو کسان وای زکر کوي چې کله قائم شي دریتن رسومات زلې مخ کې نه وامه فاکبره باز عمره باسی اتسالو مخامخ بشي بازې په بازه باندې تبوزن کوي جنتا نیو بل نی خبر اتر به شروع کی قال قائل منهم انی قال لی قرین زما یو وایو کې د دوینا زما یو ملګری په دنیا کې انی قال لی قرین زما یو ملګری یو کلاس فیرو میو یقول من المصدیقین وی باغ ایت د تصدق اون اغه دهریو به یمانه که منستو او قیامت ینه من ناغو ماتوی عظامتنا وکنا ترابا وعظاما انا لمذینون اکل اجمنو منسو منسو خاری او حدکی انا لمذینون ای بیاو من را جما کئشو بیا را وجا م کېدلشتي استا موضوع دا خبر پریوځي سای منشی او بیا دا نیکونه خپل ارونه دا ټول برابر جمع کیږي دغه رجع پسن مليان چي دي دغه علم دي زماره قدیم موضوع کې ودا خبر نه راځي د لاځه وخت مخ دا زو کنه زای پزای پېلای شي اوس دا روز خلاص ختم کړي حلوس بیا سمشوي دي ځو خدای زم کینو په شوي ذ غندنو ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون او جنت کي گوشت جنن نانو ملگرو تواي قال هل انتم دی بوخی شی فراہو فی سوا الجہنم ابвини اغا کے منسلرا پمزد جہنم کے جہنم کی وہ ہی نرا جنتی بوائی قال اللہ ان کی تلہ تر دین قسم پغلای طرز تباہ کروں گا بدبختہ غلط خبر نکڑے وے اوی نستے کے قاضی کے راز خبر ہی کو لے سوا ولاولا نعمت رب لکنتم من المعذربن قد الله نعمت نوی قران نوی قران من از ذوقوله دین را کنهوی لکنتم من المعذربن و بعد زده حاضر شونه زبرد در جهنم کیم خوشوکر دل الحمدلله الله را بر نعمت کړو قران منل می چې قیامت الله استاد وسوسه نه د خلاص کړم اوس اِنَّا لَمَدِينُونَ اَيَا مُنْ بَبِعَرَا جَمْعَقْرَيْشُ دین مانا جمع کے دین مانا جمع کے دلو دارنگی سورت واقعہ اگر سورت واقعہ سورت رحمان پسی سورت واقعہ ذِ وَاقِعَة وَاَشْتَمَّتْ بِطَرَ سُورَةِ وَاقِعَة وَكَانُوا يَسْرُونَ عَلَى الْحِمْسِ الْعَظِيم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا و صلیختم تای د بارو سرځخم بیا وقالو یقولون ان عظامنا و كنا ترابا وعظاما اين لمبعوثون اي يا دياو مون را شو نو 86 نمبر ایت کوي الله اهدى اغسر حال وای چکلا مرګانی دې شوی فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون ولنذا دائس خبرا كلا جهور سيسام رئيطا سا حلقوم ترارس دره ديسي كتن سارا روان شوي وأنتم حين درووسه سر در مریدو ناتلس ډاکټران ولاو ورسره شپږو یوز البانی شپږو بل ځای بانی تېمو نه مکرر کړو شریر نو سه سا شپږ ډاکټران بولاړو چې د ساده نه ونه ودی بیا شپږ نور ولاړو چې د نصا ونه ودی بیا شپږ نور ولاړو چې سا ونه ودی لیکن اغا طول ز په موجودګی کې الله تعالی مرداړ کړو شیطان ووイスتو ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون موږ یو دین زیادت داد تاسو لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدنین کنیت اسراج میکتون کی نترجو نہ واپس کرده باو دا صاحب زن که دا صاحب واپس کرده و کنه زده نسا اخلم مدینین مانا جمع که دلو او سنور مانیم راجی مدینین بیاق پلزاگیز انشالکم نو دین مانا جمع که دلو مالک و قیامت تا یوم الدین وی زکر او دا جمع که دو دا کانا. طول انسانان طول پیریان دا بطول جمع کی گی مالک یومی دین دین زکر وائی چاگه دا جمع کی دور وازدہ انسانان انسانان بطول جمع کی گی پیریان بطول جمع کی گی انبیاء صلحاء بدان انسانان پیریان طول بجمع دارنگی دین پو مانا دے جزار آزی دین مانا جزار سورت نور اطلع سمہ سے پارا سورت نور تنزشتم آیت سورت نور اطلع سمہ سے پارا التدين په معنا د جزاسره لري سيانو متاشدو عليهم ارزناتهم و اديم و ارجلهم بما كانوا يعملون کله چې قیامت قائم شي نو دا هر څه به بیان کړي چې دنیا کې څه کړی یو متاشدو عليهم ارزناتهم ا ورځ چې بیان دکې پتو باندې چې وېدونه دا جبغه غوخه لکنه زه ربلیزه به غوخه طاقت د ګویاي ورکلې نوربلیزه د لاس له طاقت د ګویاي نشور کولې ورکولې شي کنه خپل طاقت دلو ورکلې لاس نه دیول ورکلې جبل له ګویاي ورکلې وګ له داورېدو ورکلې ازسترګله بینای ورکلې نو قادر نه چې بیا ستر ګلاس خپل ټول ګویاي یا مَتَشَھِدُ عَلَی مَرسَنَتُوم اروز چې بیان وکای پدوی باندې چې بده دې جب, جب, جب بوای ما دا ویلو ما دا ویلو جب به شهادت کای جب بوای ما سبحان اللہ الحمدللہ الله اکبر قران می ویلو جب بوای ما یا رسول الله خوش وی ما فعش خبری کنزل بد ردی غیبت چغلی تومتو نا وائی دیم لاسون کی لاس بوائی قرآن تے ملاس کرو او لاس بوائی چه نارواز آئی تے ملاس کرو وارجو لوم اخفی کی چه جمعان لتلوم قرآن لتلوم جہان لتلوم دین بیان لتلوم اخیر بشادت کئ اذهبی بو اخیر بشادت کئ سینمالت العلوم جناالت العلوم غلالت لا شخصی بشادت کئ یوم اتشدو علی ما زناتم و ادیم ارجنهم بما کارو یامن بسجو دو عمل كون کی چیکر اری بیان کی نلا یوم زی و فی مل الدین و مل پورا بور کی دوی لراللہ جزا دوی پاک سر پورا پورا جزاو ملاوی کی دین دین بور کیلتا قیمت کی دین سے یہ دی سزا کہ نیکی کرو جزا خیر بدی کرو شر نیکی کرو جانت ناروائی کرو جاننم نو دین مانا جزا یاو مائزی وفیم اللہ دین اوم الحاق وفیم اللہ ودا غوافو پر ابو ورکی دلر الله بدلا دجې دو په حق پر پورا بدر ابو ورکی دین معنا بدلا دین معنا جزاء قیامت ته دین وای مالک یو می دین دا ولي زکه البته جزاء ملاويږي اعمال صالحات چا توري دي نوربله zato اغلی جزاء خیر ورکوې اعمال سیاد چا کړی دي رب بل عزت اغه سزا شروع ور مالک یوم الدین کریم کې رب العزت کی رب مالک معنا مو کوړ اختیار نو قران کریم چې رب العزت اختیار چې د ځان لا ثابت دی نه اختیار د غیر الله نه اختیار من ګوري زم د هر څه اختیار الله وای ما سره دی نږي کوي الله اختیار د غیر الله نه سورته سورته مايده لګووله سورته مايده اسباق کوي الله اختیار ځانتا نږي کوي الله اختیار د غیر الله نه سورته مايده ولسمهات الله و, و اختیارمن زم قل فمن يملك من الله شئی قل فمن يملك من الله شئی ویسو بی من دلان صد ان ارادا ان يُحلی کل ابن مریم و امه و من فی الارض جمیع کئی راز اوکر اللہ چالا کی مسیح رید او سو کو چې پوز مګګې دې ټول ولله ملک سماوات او وما او ما بينهما خاص الناس اللي اختيار ده اختيار د اسمان او د زمه کې نه دوا ترمنځ اختيار منځګې الله خپل خاوره خپل اختيار زړیا خپل خاوره څه څه یې اختيار وللله ملک السماوات والارض الله لري د د زمکي الله نفي الله اختیار د غير الله پسې اترسمه یا ته الله لري د بر او الله بل سوق نشته اختیارمن بیر اثر یتمایت کی اللہ اللہ الان ده الان ان الله له الملك السموات والارض ونپوی کی تا خاصله ان الله یقینا الله خاصغله اختیار داسمانه دز میکه اختیارمن الله اوزم داغه دره سوره ختمی ګن وګری لله الملك السموات خاص الله لري اختيار د اسمانو رزمکي لله ملك السماوات والارض خاص الله لري اختيار د اسمانو رزمکي اختيارمن الله ويوازيم بل څه نيست اختيارمنو اختيارمن د اسمانو رزمکي الله فرمایو هو يواز زين بل اختيارمن نيشته نا فی کئی رب الهزت و اختیار در غیر اللانه او اس بات کئی اختیار در پار ازام ما الدین او س لغوان ده اغدا لگه سنگا چه اختیار رو پروز در قیامت که در پار در لاره اختیار پا دنیا که د لانه ده دنیا کمی اختیار در لاره کنه نو تخصیص وجه آخر سه ده ده تخصیص وجه سه ده مالک یوم الدین اختیار مند دی ورځې د قیامت نو د اختیار مند څنګه د قیامت دی د دنیاون دی یا کمالک پځای کی مالک یوم الدین شي نو بادشاہ دی د ورځې د قیامت سنگ نو د قیامت څنګه بادشاہ لري د نړۍ دنیا بادشاہ کوم لاره کوي نو تفسیزه وجه صدر نو یا پدې واجب باندې قاضي بیزاوی رحم الله فرمایي یا پدې واجب باندې امال تعزیبه او رزق له الکنہ قیامت ته ته دنیا په نسبت باندې او رزق دروې نه پدې واجب باندې تخصیص دی موجلا اولی تفردی بنفوذه چونکی التا فسلی طول بر اساس رب العزت کيده شي اواز و شي <coughs> اواز بوشی. نن بادشاہی رچائشته لمانيل ملک الیوم نن اختیار د چائشته بادشاہی رچائشته یو خاموشي بوشي بیا بواز شي لله الواحد القهار نن باچه یوازی در لحر دنیایی که دونیم خوف تو باچه یو کنو سنوی نه ده سری پا خضا بانی باچه یو ده پلر پا بچی بانی باچه یو دوستاز پا شاگت بانی باچه یو دونیم خوف تو باچه یو لیکن قیامت که اول دونیم خوف تو باچه یو هم ده جانش ده نه تخصیص پایی مالک یوم الدین دری صلور صفات زکر شو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب الرحمن الرحیم مالک اللہ یو رب دوا رحمان دری رحیم صلور مالک پنز اللہ منی اللہ تا رب رحمان مانی رحیم مانی مالک پانچ پیر مانی پنزوارا آره من اللہ تا رب مانو رحمان مانو رحیم مانو مالک مانو من تخلق پانچ پیرانو آئی تاو سنگئی مانی کنہ مانی پنزوارا مانو آره در ناس پنزو گودی دی پنزه وقت موز ده پنزه بناگانه ده از نور علی اسلام ده وقت پنزه و لیاهو ده پنزه و لله رب العالمین اول اسم ذاتی زفر کرو اسم ذاتی الله الحمدللہ مراتن مالا ما کرو خالق لکل شئی هو اللہ ترتیب داشوار کرو یارې په اړه چې موږ انسان چاته محتاج دی الله تعالی نو پیدای کړو بیا لوړ څوک غي رب العالمین لولوم الله کوي چې لوې کړو نو چې غنم کله جوار کله ګړه کله پي خیره د برکت سوزنه هغه تو کوي الرحمن رحیم اچي چې د دنیا ختم شي نو مالک یوم الدین مالک الله رب الذات پینځه څه یعنی په لاره کې الله ته محتاج یو بیا په بقا کې الله ته محتاج ہو. خیر او برکت کې الله ته محتاج یو مالک یوم الدین او قاضی بیضاوی رحم الله صحیح ابن قطز ذکر کوي دا پینځه صفات ولی ذکر کړی پنزو صفاتا اللہ رب رحمان رحیم مالکا دا پنزو صفات چچا کیوی ناغا محمود کے دیشی محمود کے دیشی خالق خالق چوی مربی چوی رحمان چوی رحیم چوی مالک چوی دا پنزر صفات چھے پکمہ هستی کې موجود بھی ناغر دیو نارد دے چی محمود چھے دا آغا صفت بیان کرے چھے چی دا پنزر صفات چې چاہی کی موجود نوی اغا دے صفتوں قابل نرے نو چی صفتوں قابل نرے اغا دے عبادت قابل دے دے صفت قابل نرے چی اللہ بھی پالون کی بھی رحمان وی رحیم وی مالک وی نو دا دا ہستی چرا اغا محمود کے دیشی لایت دے صفتوں نے کے دیشی اور چے خالقم نرے رب ام نرے رحمان ام نرے رحیم ام نرے, نرے، قابل نرے چے صفت اگڑے چی نو چے قابل نرے نو زمان محربان دے عبارت کم قابل دے بید یا عبادت قابل خوننے دیکھا نا ہے احمدہ پنزو صفات و بانی مرتبو ترجمہ الحمدو بہتر صفتونا صفتونا دو خدای توبو لِلَّهِ خَلَاسِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ چِ پَالَوُنْ كِذِينَ مَخْلُقَاتُ الرَّحْمَن دا چِ اللَّهِ چ مهربانه دې پهआम مهربانه سره الرحیم دا شالله چې مهربانه دې په خاصه مهربانه سره چې ما د په صفات چې د ورځې د جمع کېدو د ورځې باچا دې د ورځې د جزا ورځې د جمع کېدو دا اول حسابا د فاتحه چاغو مختص الله پوری واخدو درته فاتحه درې هیسيوا اول حساب مختص الله پوری اغه خطبشوا ايا كنابودو و ايا کنستعين د وین جداغه ایسا مشترک قومز دو بندو د الله کی احدا دوی میسا بنده عبادت کړي الله معبود دی بنده طلب دعاون کړي مدد کړي او رب العزت مستعان دی یا کنبوது ویا کنستاین ده ایت کریمه متعلق یوتو خبره ذهن کې کې غدل غواړي یوه خبره مخ کې ټولو اسماء ظاهر دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک او اسمه ظاهر د بمنزل غیبی ایاکا دا, دا اوس <coughs> <coughs> نو مخاطب ده نو مخ کې غایب اوس مخاطب وري زګېس مې ظاهر علما واي د په منځره د غایبي نو اوسو مخاطب ولیکړو یا کن اعبود خاص استام بندګي کوو مخاطب کړي کا <coughs> ذمیر دو مخاطب مذکر دے دیم خبر دلتا التفات شي او دلتفات وجا سلا مخیه غائب او بیا د غائب نه التفات مخاطب طرف ته دیم خبر نعبودو عبادت څه ته ویل او د عبادت معنی سلام او د عبادت قسمونه دي بیا د جما متکلم ذکر کړه نه عبودو د جما متکلم وجه سلام بیا دوباره مستقلا بیا کنعبدو و نستعینا دا څنګه ذکر کړه بلکی یا کنا عبدو و یا نستعین دوبارہ تکرار د یا کولې کړي دا څ نور رموز دي چې آیات خالقول واری نو اول وجا چمکه اسمه ظاهر اوس مخاطب دي ندا اشاره دي تر چمز کله انسان کوي نخو پدېيان باندې په توجو باندې په خیال باندې موږ شروع او اج کلر سوره فاتحه وایو نو د دې پدې زړکی حرکت پکار دی یو شوق پکار دی اګه حرکت دا شي قوی شي چا غالفاز وی وی دتا دد معبود بالکل مخامخ شي ورته بالکل مخامخ خو. <تصفح> الا مذ مناجات گزی الا مذ جده قرۃ العين برزی اخوالد استرقو الحمدلله اللهمنا رب العالمين دایوې پر رحمان الرحیم مالک یوم الدین چې د ربل عزت اسامی وی وی وی دغه حرکت دمر قوی شو شدت گویاي کی دد رب مخامخ احکاری ورتا نو مخاطب کئ یا کنعبدو مخفی غایب الله رب رحمان رحیم مالک چې دا ډیر وی وی دغه په ځل کې داسې حرکت پیدا شوې ده چې ګو دد رب د بالکل مخامق دره سي یا کنعبدو مز دا سی پخون سارا پکار دی دا سی توجہ پکار دی او دا مقام دا را احسان دے چہدیس کے رازی مشکاہ شریف کے رازی رسول الله صلی الله علیہ وسلم تجریف فرماؤ صحابہ ناسو پر دیکے یو کس را شدید و سیاب شدید و بیاز و سیاب ده الفاظه جامی بلکل اسپینی دی تک اسپینی جامی اویختو خود تور دی دوڑا مڑا پینشتے فاسنا ده رکبت ایه اله نو زنگونو نای کی خودو ده قاعدی پشکل بانی کی ناستو سلام کلامشو شو تاسو نه شورو کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ایمان ایمان څه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وایم نهरान شو زکا چې مسافرم ناخکاری د مسافر باندې څه جوړمړی دد ځای می سپنه دی وخته تور دی غړ شوی خمه زیدار خسته سره ډړه پینیش دی چې سره وای د بار نه راځي او د کلي ومن اخارز د کلي کې کمز کا مون پیجنو کلي خلق سره یو بل پیجنی مون پیجنو منا دا څوک او چې کیناسته وته تاسو نو شروع کړو نه پته پوسنه کیو تاسو دا کړو مالي ایمان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان څه ته وای نبی علیہ بیان شروع کړو اللهمان الملائک مانن کتابون مانن رسول مانن نبی ایت ابو مال اسلام یا رسول الله صلی الله علیه و اسلام ستوای نو نبی اسلام دی اسلام پنځب بناګاجو خوځلې چې کلمہ بیعت مزد حج روزہ زکات نبی ایت ابو مل احسان یا رسول الله صلی الله علیه و سلم احسان څه ته وای احسان نو نبی اسلام فرمایل تعبدوا ربک کانک تراهو چې ته عبادت کوې د رب لکه چې ته ویني اګ داس د الله بندګی کی کوم دا بودو رب کا کان نګه ترا هو فاین لم تکون ترا هو فاین و یراک nee. کته نی نی نکم کم دا خیر خوشادہ کرنا چې ما الله وی نی غنه څنګه مز کوم څنګه الله تدری گم څنګه الله عبادت کوم دا مقام ده احسان ده بیا تاسو کلو قیامت به کل راجی کوم تاریخ باندې براجی نو نبی علیہ السلام فرمائل مل مصولو بی آلو من سائلو تپوس کرے شوی زو محمد صلی اللہ علیہ السلام تپوس کرونکے تو دواریو برابریو تا تا سن پتہ نشتے درجمات پتہ نشتے چی قیامت کل راجی تاریخ بے کل راجی بیا تپوسنو اکڑو سعلامات در تم علم دی نو نبیل اسلامی آو علاماتش تی انتالیدل ربتها مور با داشت لور را ری چه لور با معلک مور بیوین زی انتالیدل ربتها او رشتیاد آغازی و سواخ مخت که پاکستان که لور وزیر و امور ور وزیر و آره دا سی مصیبت انتا لی دا لاماتو ربطا اگر تا سینئر روی چاگر تا اگر پیغری تا بی مش روی دا دیده ملک آل دے نبیل اسلام رشتی آوی دی یا مطلب دا انتا لی دا مور بدایش لر را با دا مور وی نافرمانا مور بے وینزائی او لور بے نافرمانائی لور بے لگی ده مور خبره بناوری وانتر الحفات اللہ ریاشا یتطاولون فی البنیان او تب ہوینی اغا خلق چاگی سبلینو منتی اغا گڑی بیزی بیسا رولی ده پیزار درک نو اغیب لولوی بلڈنگو نو بخی جائی دیس اس براش اسلام فرمائیم او اتوبونی هغه کال ګونګیا چې په خبر نه بولګي چاړه ګان ملک ولار زدنیا بچان بشي نور علامي پیغمبر عليه السلام خود لري نو احسان مرتبه وا احسان مرتبه دل لا داسه بندگی کون کان کا ترا هو لګچته ویني نو مخ کې غایب اوس مخاطب کړو الحق اهرب الرحمن الرحیم مالک ایا که نعبودو خواست همون بندگی کهو مخامخه کرده چی موز داشت پکار دلازی زمون داشت موزونو نصیب کی چه در سری زدوی اخیگی استرگی اخیگی خود ورکی چه کل داشت توجه سر موزو شی یا او دا تصوفم تریقی دی تصوف پو طریقو یو مرتبه دا سالک دا سالک او یو مرتبه دا عارف دا او یو مرتبه دا واصل دا دا دا صوفیاء اکرام و تصوف عیلم سریج دا کئی او بیاد اخفل دا زره تذکیه کئی نیکان خلقه اغلن سره څه وظیفې د کوي روشه د هدایت د کوي چې اگر نارې سړي د خې دا بکې دا بنه کې ناروا سوزون بنکې روا سوزون بنکې او بیا آداب خې د جون د تیرولو ذکر ازکار خې د زړه د صفای اغلار خې اگر ډاکټر وی یو مریض ډاکټر نو ورشي ناغ داکٹر و تنسخی خید دا استعمال کا دا استعمال کا احنی بیا جور شید دا, شی دا روحانی امراض و علاج دا زرد و سکون دا پارا رشد و ادایت دا پارا حق پرس علماء اشتے اغی لار خید سریتا ناغ دا تصوف استراغان دی یووی سالک سالک ارا انسان تولی شي چا غا آدابِ شرعی پو زان کی ویلو مزو کا ندے مزو کئی اللہ ویلو زکاة ور کا ندے زکاة ور کئی اللہ ویلو حجو کا ندے حج کئی سالک دے آدابِ شرعی پو زان کی راولی داول مرتبلا او چکل پا دیلار روان وي د سلوک پا دیلار روان وي جبیت ذکر اذکار شروع کی اللہ یادی او دا اللہ دنمونو تذکرہ بھی ذکر دا رب العزت کئی مراقبی کئی انو بیت دے مقام تا چورہ سگی لدی تو واصل وائی واصل عارف باللہ عارف باللہ اللہ پی جندل اللہ پی جندل بانی شروع شہر اللہ رب الرحمن الرحیم دا اللہ نمونی از دکر آسماء غفار دے ستار دے قہار دے جببار دے مالک الملک دے شہنشاہ دے دا اللہ نمون پی جندلے اللہ پی جندل شروع شئے دے دا صفات معلوم ہے اللہ پی جنی ندائسی مقام تشورہ سی گی ردی تعارف بلہ ہوئی دنیا نا تعلق بالکل قطع کی او دا تعلق رب سر جور شده سی نبیه صوفیاء وی واسل بالله دی مقام شهود تا ورسی مقام شهود تا ورسی دو نمخ کی مرتبہ دو عارف باللہ وی الحمدللہی اللہ رب العالمین بیا الرحمن الرحیم مالکو عارف بللہ نچ عارف بللہ نبیا ایاک نعبودو بحر توحید کے اوز دے لمبو شروع کرے ایاک نعبودو و ایاک نستعین واصل بللہ واصل بللہ اگر بحر توحید کے دو دو لمبو شروع شوئے دوسو بلکل یہ مخاموش ہوتا ہے یا کنابودو مشاهدی مقام تو رسیدو غایب و غایب د مشاهدی د مخامخ کیدو مقام تو رسیدو دا عظیم مشال مقامی الله دې منتصسب کی یا کنابودو و یا نستعین دارین کې التفات دا د عربی کې یو ترتی ما غائب نئی مخاطب کی مخاطب نئی غائب کی او غائب نئی متقلم کی او متقلم نئی غائب کی دا رنگ بدلی گی دا عربی دیکھے تلازوزوی خون پیدای تای کلام کی التفاق اصن که دا سی دا سی قتل ها نو کلا دا سی گوری کلا دا چې گوری التفاق هم دا سی چه کل غائب کلا مخاطب سورة یونسا لککوری سورة یونسا دلتفاعت یو مسالا سورة یونسا یو لسما سپارا دا کلام کی خون پیدا کی تفنن پیدا شی پو کلام کی ذوق راشی په کلام کې د عربی کې ډېر وی کلام مخاطب کلام غایب دا مختلفه طریقه سورۃ یونس یو استماعت هو الذی یسیرکم فی البر و البحر الله ذاته چې چې لایتاسو نلار په بوچو پدريا بونو کې حتا کنتم فلفل کې وجر نبي ما ترغه چې يایتاسو بګشتای کې کنتم وي تاسو بګشتای کې دا مخاطب ده کنتم عربي کې کنتم مخاطب وجر نبي نروانی ویدا کیش تای په دوی باندې اوس ګره بهم غائب مخاطب ده مخاطب نه غائب طرف تر راغی وجرینا بیمم وجرینا بیم بریحین طیباتین وفریحو بیا جاء تاریخ ناسف وجاء مول موج من کل مکان وظنوا انهم اهتدبوا او ګمان کول دي چې مونږ راګیر کړې شو غائبekra مخاطب بیا غائبو انه بیا لنکوننا من الشاکرین شوبه مونږه شکر گزارونه کله مخاطب کله غائب کله کلمت کریم کئي دا عبارت کې تلوز پیدا کئي کون پیدا کئي التفات کله غائب کړي کله مخاطب کړي کله متکلم کړي او ترې دا دنیاوم دا دا چې کله پیاژ کې سور شي ندی چغې کې مونږ نړو په مخه ها سره دا او چې کله پدریات کې هغه کشټې په ګومند کړي شنه دی غائب شوی بیا بیا غائب او چی بیا دریاب نو پوری کی گی وی دو بیا متکرم کی نو کل غائب کل مخاطب کل متکرم عربی که دیت ایلتفات وی فنمانی که دیتا بیا دیل خستا مثالو نہیں نو دل تم ایلتفات چوے رے اسم ظاہر دے غائب رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اسو غائب نلا مخاطب ترختا ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو خاصستا من عبادت کوو ایاکا نعبدو درے مخبر ہے ایاکا دا نعبدو فیل فاعل ایاکا مفعول به دا ضرابہ زیدن عمران او مفول روس دی مخ دی فعل دغه نه مخ دی ضرب زیدون امره ده د مفعول مقام روس دی نو دلتا نعبودو فیل فاعل ده ایا کا مفعول بیلا دارنګ نستعين واحد جاوم تکالم فعل فاعل ده ایا کا مفعول بیلا نو مفعول بی خرست په کار او درته مخکشه وغو لري یا کنا عبدوکوم او پیا کناستعين کیوم دا غی وجرا یو وجدا چتقدم وجا بیا کنا عبدو دا یا کنا مراتو ب الله یا خاصستا الله مونږ عبادت کو یو فائدہ پکې دا تقدیم د مفعول د پار د تعظیم پکار خدا او نعبد ایاک و یاکنا مراد توق دی الله عظمت در رب عزت تقاضا ده گئی ان کا تو کې مفعول واضح وایي لیکن عظمت در رب عزت تقاضا ده کېدې مخکې شي ایاک نعبدو و یاک نستعینو دیمه وجه تقدیم دو مفعول وجه دا, دا وجود ده او بل دو معبود وجود ده دو وجود دعابد نا یقیناً وجود دو معبود مخده او وجود دو امداد غختون که نا وجود دو مستعاد یقیناً مخده وجود پلی آسره نو د وجود کولی هغه سره معبود او مستعان مخکې وو نو لفظ کوم مخکې کړه یا کن و یا کن استعین نو لفظ کوم مخکې کړه زغا وذ او طبہ ذورا برابر شي وذ او طبہ کې توافق پیدا شي معبود ذات او داعبد دا ذات نه یقینا مخکې ده دو مستعان ذات او دو طلب د مدد کون که نا یقینا مخی ده نو دی دو اشاره و مخی کده دره موجه دا ده د پار دو حسر دیروزای دیوشی حق روسته وی اگه مخی کده نو عرب قیده داده تقدیم محق و تاخیر مفید دو د دو تخصیص وی دیوشی مرتبه روسته د تا مخی کده نالت مانه د تخصیص ورکهی ایاک نعبودو مفول رستو نعبودو ایاک نستعینو ایاک خوچ مخی کر مفولو ایاک نعبودو معنی بدا نی چه استامونگ بندگی کهو استامونگ بندگی کهو معنی بدا علوا چه نعبودو ایاک